«Фальш! Суцільна облуда!» – обурився Харлен. «Невже ти думаєш, що я повірю тобі?» Він зробив паузу, немов намагався знайти вразливе місце в її розповіді. «Стривай!» «Ти сказала, що знала все наперед? Все, що має відбутися?» «Так». «Тоді це очевидна брехня? Хіба ти могла знати, що я триматиму тебе під дулом анігілятора? Хіба ти могла знати, що твоя місія закінчиться провалом?» «Що ти на це скажеш?» Ну і стихо зітхнула. «Я вже пояснювала тобі, що у кожній реальності існує безмежна кількість її різновидів. Хоч би як точно ми наводили фокус на дану реальність, ми завжди насправді спостерігаємо безліч дуже схожих реальностей. Що різкіший фокус, то менша невиразність. Що менша невиразність, то нижча ймовірність того, що якась випадкова варіація зіпсує наслідок. Хоча ця ймовірність ніколи не дорівнюватиме нулю. Все зіпсувало одне незначне відхилення. Яке? Я знала, що ти повернешся до мене в приховані сторіччя після того, як буде знято бар'єр в стотисячному. І ти повернувся. Однак ти мав повернутися сам. Ось чому я так злякалася в першу мить, коли побачила з тобою обчислювача Твісела. І знову Харлан не знав, що й думати. Як усе в неї виходить до ладу? Я ще більше здивувалася б, якби сповна зрозуміла значення цього відхилення, вела далі Нойс. Коли б ти вернувся сам, ти взяв би мене із собою в первісну епоху, так, як ти її вчинив. Але тоді, заради свого кохання до мене, заради любові до людства, ти не став би розшукувати Купера. Ваше коло було б розірване. Вічність припинила б своє існування, а ми були б щасливі і нам нічого не загрожувало б. Проте сталася випадкова варіація. Ти повернувся з твіселом. Під час подорожі він поділився з тобою своїми припущеннями з приводу прихованих сторіч і цим навів тебе на роздуми, які в свою чергу породили в тобі сумніви і недовіру до мене. І от між нами анігілятор. Ось така історія, Ендрю. Можеш стріляти. Тобі нічого не перешкодить. Харлан так судомно стискував анігілятор, що аж затерпли пальці. Він переклав зброю в другу руку. Невже в її розповіді немає жодного вразливого місця? А він ще думав, що досить лише йому пересвідчитися в її походженні з прихованих сторіч, як усі його сумніви вмить розвіються. Марні сподівання. Загнаний у безвихідь, Харлен Ладен був рвати на собі волосся. Він так нічого й не з'ясував, а вже наближався світанок. А навіщо потрібно було робити дві спроби знищення вічності? Чому б не покінчити з нею одним ударом, коли я послав Купера в двадцяти? Навіщо було мене спроваджувати в первісну епоху? Все давно кінчилося б і не було б цих душевних страждань і невпевненості. «Бо просто знищити вічність мало», – відповіла Нойс. «Слід звести до мінімуму ймовірність виникнення будь-якої нової форми вічності. А для цього тут, у первісній, нам треба виконати одну справу – невеличку зміну. Щось на заразок вашої мінімально необхідної зміни. Надіслати листа на півострів, який тут, у ХХ столітті називається Апенінським». Тут зараз 1932 рік. Якщо я не цього листа, то один італійський фізик почне експерименти з бомбардування урану нейтронами. Харленові стало страшно. Ти хочеш змінити первісну історію? А тож, таке моє завдання. В новій, уже остаточній реальності, перший ядерний вибух відбудеться не в 30-му сторіччі а в 1945 році. А ти знаєш, які можуть бути наслідки? Ви можете собі уявити, якою небезпекою все це може обернутися для людства? Ми усвідомлюємо небезпеку. Ми спостерігали можливі після цього реальності. Існує ймовірність, невелика звичайно, що Земля перетвориться на величезне радіоактивне кладовище. Однак перед тим... Ти хочеш сказати, що щось може виправдати такий ризик? Підкорення галактики. Повернення до природного стану.